basi wasikilizaji wetu hapa ni asubuhi tena na tunaingia mtamboni tukiendelea kuleta neno hili ambalo ni neno la Mwenyezi Mungu kipindi na makala maalum inaokujia kupitia kwa Abaguzi Global Radio na zaidi ukiletewa na mtumishi wako hudhibi Ngige na wakati huu passing the night ministry tukishirikiana na Abaguzi Global Radio Mungu ametuita ili tuweze kuwa wahudumu wa kuhudumia kukuletea makala haya maalum zaidi katika historia hii tunaoendelea nayo historia ya wana wa Israeli inatuimarisha sisi ambaye tuko katika safari tunapoelekea katika kanani ya mbinguni ili tuweze kuwa tayari na tuweze kuona mitego ya yule muovu jinsi alivyo watu wa Mungu na ndipo tuweze kuepuka na kuweza kumtegemea Mungu kwa hali na mali na zaidi tunapoendelea kutembea katika safari hii tuweze kutembea tukiwa tunamakinika Yesu akiwa mbele yetu kama ilivyo kawaida tunazidi kuwashukuru wajili ya maombi yenyu mnao endelea kuombea ministry hizi na zaidi kuweza kutusaidia kusaidia ministry hizi za kueneza injili kwa njia ya hali na mali unapoendelea kutoa vya mali yako yote ile kumbuka ya kwamba Bwana ataendelea kukuinulia uso wake jinsi utakavyoendelea kutimiza wajibu ambaye amekupatia wa kupeleka habari njema katika ulimwengu kote. Na bila kupoteza wakati wapendwa, ningependa tuweze kuingia moja kwa moja katika makala maalum yetu ya siku hii ya leo. Ikiwa hapa ni asubuhi na ikiwa kwako labda ni jioni ama saa yote ile, na kukaribisha kwa moyo mkunjuvu ili zote tuweze kubalikiwa na tumkaribishe Mungu ambaye ndiye mwanzilishi wa imani tulio nayo na yeye ako tayari kuimalisha ndani ya maisha yetu. Hebu tuweze kuomba. Baba mtakatifu Mungu wetu naoishi mahali pa juu na ndani ya mioyo yetu. Mumbaji wa bingu inchi na bahari na chemi za maji. Tunakushukuru na kukuimidi na kutukuzza jina lako. Maana wewe ndiye unaofaa zaidi yako hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunaona ya kwamba Bwana unajidhihirisha kwetu kwa njia ya ajabu. Jinsi safari hii ya wana wa Israeli inavyoendelea, hivyo tunavyoendelea kukufahamu zaidi na unaendelea kutuahidi ya kwamba vivyo hivyo hivyo utakavyokuwa pamoja nasi. Na tunapoangalia mahali walipoanguka, Bwana unatu unatuahidi ya kwamba tukikutegemea hatutaanguka naapoona mahali walipokuutukusa tunajua ya kwamba na sisi utatutumia kukutukuza vivyo hivyo mapenzi yako yafanyike kwa kila nyumba ambayo imeyakilishwa siku hii ya leo kwa ajili ya usikilizaji wa neno hili ambalo linasimama imara naombea wasikilizaji wetu kila mahali wanapotusikiliza kila mahali wanapotutegea katika ulimwengu huu ebu bwana uweze kuwaimarisha na kuwataarisha kwa ajili ya neno lako nami mtumishi wako ninaomba uweze kunitumia zaidi ya vile umewahi kunitumia jina lako likitukuka nebaraka iendelee kuwa yetu zote Tunaomba mapenzi yako yafanyike tunapoanza hadi tamasha katika jina tukufu la Yesu Kristo tunaomba na Amen. Basi wasikilizaji wetu leo tuna jana eh, nikikuletea kwa mkutasari yale ambayo tuliangalia. Tuliona ya kwamba nabii aliyekuwa nabii wa Mungu akijulikana kama Jina Balamu aliweza kuasi Mungu na akaweza kuwa na ukorofi wa kuweza kutaka kuuza yaani vipawa aliyopewa na Mungu kwa hela za ulimwengu huu akitaka kujitajirisha kujita katika vipawa vya Mungu. Hivyo tukaona ya kwamba wana wa Israeli walipoweza ku eh, waangusha Waamori. Wakaweza kuangusha wale majitu. Na wakaweza kuchukua eh, nchi zao. Sikawa ziko chini ya wana wa Israeli hasa unapoangalia hawa wa amoli walikuwa wamewasukuma hawa wa moabu ambaye walikuwa ni watoto wa watoto wa roti waliweza kuchukua sehemu fulani ya hawa wa amol wa wa hawa wa, wa moabu na wakaweza ikawa chini yao lakini sasa walipoangushwa na wana wa Israeli nchi ile ikawa chini ya wana wa Israeli na pia majitu wote waadiri ya nguvu za Mungu wakaweza kufuku, kutolewa na kuweza kuangushwa na wana wa Israeli na hivyo wa Israeli kwa vyote vile, maana kwa mungu mesema, hawa wana wa Moabu wana wa Moabu hawakuweza kuwa wamechokozwa na wana wa Israeli kwa vyovyote vile maana ikikumbukwa ya kwamba Mungu alikuwa amesema wasiwaguze hawa wana wa Moabu maana Mungu ameweza kuwapatia sehemu ile wanaoishi waishi na pia wa abi ambaye walikuwa ni ndugu zao wasiweze kuguzwa lakini sasa waliangalia na hofu nyingi mambo yale yaliyoweza kutendeka katika nchi zile walizoziwazunguka na ndipo basi baraki ambaye ni mwana alikuwa ni mwana wa wa wasipori akaweza kuona mambo yote yaliyotendeka kwa waamoli na akaweza kuogopa sana hawa wote wa Moabu wakawa wana hofu nyingi kwa ajili ya hawa wana Waisraeli hasa walipoangalia tena majitu wote waliweza ku waliweza kuondolewa katika nchi yao na miji yao yote ikaweza ku, kutekwa na wana Waisraeli na wapendwa Jina la Mungu liliweza kutukuka kwa muda mchache sana. Wana wa Israeli waliweza kuona jinsi Mungu alivyo kuwa amewachagua kuweza kutukuza jina lake. Lakini sasa tunaona ya kwamba eh, hawa watu wa Moabu walikuwa wameunganika na wa Midiani kwa njia ya dini na kwa njia ya ya, ya, ya, ya ukoo na ndipo basi huyo Moabu huyu Baraki aliyoweza kuona na kuangalia makini sana kwa hofu nyingi jinsi wana wa Israeli walivyoweza kuangusha ma, eh, mataifa haya akawaendea wa Midiani na ndipo akawauliza je mnaonaje nyinyi hawa watu jeshi hili Lotri rambalo linaendelea kutuzunguka linaramba kila kitu kinachotuzunguka na linalamba kana kwamba ni ng'ombe anaoendelea kuramba majani. Basi tunaona ya kwamba wataendelea kuwa hodari na watakuwa tisho kwetu. Na ndipo akawapasha wa media wa medini, wa habari ya mtu aliyokuwa anaitwa Baraki, aliyokuwa upande wa Mesopotamia. Na ndipo wakaweza kuungana kwa pamoja wakaweza kutuma ujumbe kwenda kwa baraki mwana wa bioli ili aweze kupelekewa ujumbe aje katika nchi hii ya wa moabu na ndipo basi wajumbe wale wakaweza kuondoka wakipitia milima na mabonde wakiendelea pia kupita katika nyika yote ama jangwa lile na wakaweza kuja mpaka Mesopotamia na wakaweza kumkuta huyu Balamu na ndipo wakaweza kumpa ujumbe na ujumbe waliokuwa nao ni ya kwamba kuna watu walio toka Misri na hawa watu wamejaa katika uso wa nchi na wamekuja kunikabidhi mimi na ndipo Balamu ambaye alikuwa ameweza ku, eh, ku eh, ameweza kuwa nabii wa Mungu wakati fulani akaweza kusukumwa eh, kiburi chake kikainuka wakati alipoambiwa ya kwamba tunajua yoyote yule unaomlani wewe analaniwa na yule ambaye umem, umembariki anabalikiwa na ndipo basi alijua vizuri sana juu ya wana wa Israeli na aliweza kuweza kufahamu ya kwamba wakati kama huu hangeweza kushirikiana na watu wa Moabu wa, wa Moabu kuja kulani wana wa Israeli lakini kwa sababu yeye alitenda al, alikuwa mkorofi sana na alipenda ujira wa uzarimu. Hipo tunaona ya kwamba. akawaambia waweze kukulala ili yaweze kumconsort Mungu. Hapa tunaona aliporudi nyuma akaacha mambo ya Mungu huyu Baramu aliweza kuingilia mambo ya ushiritina. Mambo hii ya ushirikina ni mambo ya uganga hivyo akaanza kufanyia kufanya mambo ya uganga ili aweze kujipatia mali ya ulimwengu huu na hapa sasa tunaona amekubali kukaa na majaribio ndani ya nyumba akiwaambia kwamba lazima afanye angojee usiku ili yaweze kuuliza Mungu. Lakini inaonekana wazi kile aliyokuwa natarajia hapa ni kujaribu kuwaonyesha jinsi anavyofanya mambo ya uganga na ushiritina na mambo hii ya uchawi na ndipo sasa waweze hata na wao kumwogopa zaidi. Lakini alijua vizuri sana rana zake haziwezi ku, haziwezi kufua dafu kwa njia yeyote ile kurani wana wa Israeli walio kuwa wameitwa kwa jina lake Mungu na lakini akaweza kufa, na alifahamu pia ya kwamba wakati wote Mungu anapokuwa upande wao na wanapokuwa waaminifu kwa Mungu ni ya kwamba hakuna nguvu yoyote ile inaoweza kuwapisha hata shetani mwenyewe hawezi kuwakaribia na ndipo basi kwa sababu ya kiburi chake kilipoinuliwa ya kwamba ninajua yeyote unaombariki wewe anabarikiwa na yote unaomlaani ya kwamba melaniwa kiburi hiki kinaendelea kumsukuma na ndipo akamwambia walale Na ndipo basi wapendwa tunaangalia tunaona ya kwamba pia zawadi na mali nyingi iliyokuwa imeahidiwa huyo uh, huyo huyu, huyu mtu aliyeye aliyefanya kuwa nabii wa Mungu haingeweza kumwachilia aseme yaliyostahili ndipo tunaona ya kwamba waze wa wazee wa maabu walikuwa wamebeba ujila wa uganga Ndib... kwa hivyo ndipo unaona Biblia inasema vizuri sana katika kitabu cha Hesabu eh it, 22 aya ya saba inasema wazee wa wazee wa, waze wa maabu na wazee wa Midiani wakaweza kuja na wakachukua ujira wa uganga hivyo huyu mwanadamu alikuwa amegeuka sasa kuwa mganga wa kuganga ganga wa kuweza kufanya mambo ya uchawi wa kufanya mambo ambaye ni ya kuzungumza na pepo wa kuweza kutumiwa na adui wa Mungu ambaye ni shetani. Biblia inasema ya kwamba mambo ni mawili yaliyo mbele yetu. Hauwezi kukataa yote mawili. Ni lazima ukubali moja. Mambo ya Mungu ama mambo ya huyo mwingine. Na ndipo tunaona ya kwamba hata Mungu anaposema maneno hayo katika kitabu cha ja kumbukumbu ya Torati, anasema tazama nimeweka mambo mawili mbele yako. Nami ninaita dunia hii na bingu hii iweze kuwa mashahidi ya kwamba kuna uzima mbele yako na kuna mauti lakini Bwana Yesu anatusihi anatuomba anatusihi ya kwamba ninaomba muweze kuchagua uzima kwani ni muweze kupotea basi alipokuwa amelala na majaribu haya haya ya hawa watu usiku malaika wa Mungu tuliona alikucha na akaambiwa na akamzungumzia Baramu akamwambia usiende na hawa watu na usiweze kulani watu hawa maana watu hawa wamebalikiwa bala mwalweza kuhuzunika sana na akakasirika sana maana ameona njia yake ya kupata mali imeweza kufungwa Akawaambia ondokeni muende katika nchi yenu maana Mungu amenikatasa kwenda nanyi. Akakataa kuwapatia ujumbe kamili ya kwamba Mungu amesema hivi na hivi. Manake Mungu alikuwa amesema nini? Biblia inasema alikuwa ameambiwa usiwarani usiende na hao watu na usiweze kurani hao watu wa Israeli maana wamebarikiwa raiti kama angesema Mungu amesema ni sitaenda na nyinyi maanake kesiwezi kuarani watu waliobarikiwa wangeenda na ujumbe kamili. hivyo unaona ya kwamba ujumbe ulio nusu hauwezi kuokoa mwanadamu. Bala mwaliweza kupenda ujira wa udhalimu. Na hivyo ndivyo tunaona hata na watu wengi wanao dai ya kwamba wanatumiwa na Mungu hivyo hivyo ndivyo wanavyofanya wakati ule wanaposema ya kwamba wanatumiwa na Mungu na Biblia inasema hivi katika Petro wa pili 15 watu wanaacha njia iliyonyoka na wanafuata njia wakapotea wakifuata njia ya balamu Bwana wa aliyopenda ujira wa udhalimu lakini alikaribiwa na alikaribiwa kwa uharibu wake mwenyewe wakati punda asiyosema alizungumza na sauti ya kibinadamu akaweza kukomesha wazimu wa nabii yule. Kwa hivyo shetani anachukua nafasi kama hii weza kuwapotosha kuwa, kuwa watu na anawambia nyinyi mnapoendelea kufuata dhamiri zenyu hamtaweza kutajirika na hii inasema ya kwamba gundi hii ya ukorofi ambaye Mungu anasema ni wa sanamu Mungu anasema ni kwamba hii ndio iliyoweza kumwangusha Baramu na shetani alipopata mwanya huu akaingia zaidi na akaendelea ku, uh, Musukuma vile anavyosukuma wanadamu wengine. Watu wanapokubali dhambi moja ingie katika maisha yao, shetani anapata nafasi ya kuleta nyingine na nyingine na nyingine na mwishowe unajikuta ya kwamba umetengana na Mungu vilele. Basi wapendwa, tunaangalia tunaona ya kwamba wakati m, wakati m, m, wajumbe hao waliporudi walipowenza kumwambia mfalme Baraki ya kwamba amekataa kuja pamoja nasi mfalaki alidhania ya, ya kwamba huyu aliona ali, ali, ali, ali, ali ile mali niliyosema nitampa ni kidogo ndipo akaweza kuchagua watu wengine wenye hekima ama ama wenye vyo vya juu aliyoweza ku, eh, walioweza ku, eh, ku, ku, kuzungumza na baramu na kumpatia kila kitu ambaye angependa na ndipo tunaendelea na kipindi cha leo makala maalum kuunganisha na hiyo ya jana tunaona ya kwamba Baram Balak Messiah wali, walipoweza kufika katika nchi ile Wakamwambia Baramu amekataa kuja nasi. Lakini sasa Baraki akaweza kutuma ujumbe mwingine kwa Baramu. Akamwambia usizuiwe kuja kwangu kwa chochote kile maana ke mimi nitakufanya uweze kuwa mkuu. Nitakufanyia mambo makubwa na usiweze Kuku, kuku, Uziweze kuruhusu chochote kikuzuie manake ninaweza kukupatia vyote vile unavyovitaka Hii ni maneno yanaotoka katika kitabu cha Hesabu mbili aya ya sita ya kwamba neno lolote lisikuzuie kuja kwangu nijiia maana mimi niko tayari kufanya yote unaotaka bora uweze kuja na kunirania hawa watu. Ikumbuke ya kwamba Bwana Mungu alimtokezea huyu Baramu na amemwambia wazi usiende na hawa watu. Na amemwambia usilaani hawa hii taifa maana ni watu ambaye wameweza kubalikiwa. Lakini kwa sababu mfalme Baraki hakuweza kupata ujumbe huu basi yeye anatuma watu maarufu zaidi na waweze kumwendea baramu na waweze kumwambia ya kwamba yeye yuko tayari kumpatia chochote kile anachotaka bora aweze kuja na kuwalaani hawawatu na tunaelewa ya kwamba usudi kubwa iliyoweza kumfanya huyu mfalme ambaye ni Balaki aweze kutumia mambo hii ya uganga Mukikumbuka ya kwamba hata Musa wakati alipoweza kwenda kuchukua wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Mfalme ambaye ni wa Misri alipoona maajabu ya Mungu na nguvu za Mungu, aliweza kuleta waganga pia waweze kushindana na nguvu za Mungu. Hivyo hivyo naye mfalme huyu wa wa wa, wa, wa Moab wa, wa Moab anataka kutumia njia hiyo za ushetani za kushindana na nguvu za Mungu maana anajua aki akianza aki vita hawa watu hawatamwacha hawata akiwa amesimama jambo hili linanitia moyo sana ya kwamba shetani hata kama anatumia mambo ya uganga, mambo ya uchawi, mambo ya kuweza kuagandamisha watu katika ulimwengu huu, kwa watu wa Mungu hawezi kufua dafu, hawezi kufanya lolote hata yeye mwenyewe akija na uchawi wake na nguvu zake zote. Kumbuka ya kwamba shetani ni kiumbe Naye aliumbwa lakini ana nguvu ambaye hakunyanganywa na Mungu. Nguvu alizokuwa kuwa nazo Biguni hakunyanganywa na Mungu nguvu hizo. Na ndiyo unaona anafanya vituko na visanga katika ulimwengu huu. Na wakati mwingine watu wanadhania ni Mungu anaofanya mambo yale. Lakini habari njema kwa wale wanaomtegemea Mungu ni ya kwamba asrong tunakuwa sisi ni waaminifu kwa Mungu na tunakaa katika kweli ya Mungu. Shetani hana chochote anachokiweza kwetu. Wachawi na waganga na wale wote wanaotumika na shetani hawana chochote wanachoweza kukipata kwetu. Ni hakikishia wale ambaye wameweza kugandamishwa eh, na mambo ya uganga na uchawi ya kwamba badara ya kuendelea kusatavuta waganga wengine mushindane na uchawi yanaoendelea kukuroga enda kwa Yesu. Na unapoenda kwa Yesu kabili maisha yako na usenende maisha yako kwako, nyumba yako na familia yako na watoto wako asubuhi mchana na jioni wakabidi mbele za mbwana na utaona makuu ya ushindi utakaopatikana yani ya Yesu ni kwa nini nasema hivyo marake nyinyi nyote nataka muangalie hapa huyu ni mtu aliyekuwa anajua mambo ya Mungu amegeuka anaanza kutumika na shetani lakini sasa anataka kulaani watu wa Mungu lakini malaika anamtokezea anamwambia usi kurani maana hawa wamebarikiwa hata mtu anapoendea wewe kwa wachawi na kwa waganga wachawi wataweza kujua ya kwamba wewe hauwezi kuguzika maana unakinga maalum yamu ya Yesu inaweza kukutakasa kukulinda kukuongoza katika uendapo katika urudipo kwa hivyo hakuna jina lingine duniani lililo na uwezo kama jina la Yesu kwa mujibu wa kitabu cha matendo ya mitume nne. aya ya mbili hakuna jingina jina lingine lilo na ukombozi lililona wokovu linaloweza kuwaokoa wanadamu ila jina la Yesu kwa hivyo baramu alipoambiwa atizuiliwe na neno lolote alifanya nini ndipo basi naona ya kwamba wajumbe wakafika na ndipo basi walipokuja na wakamwambia usizuiliwe na chochote mfalme amesema ako tayari kukuweza kupatia chochote kile unachokitaji um, Baramu huyu anaojidai ni 2 wa Mungu neno linasema hivi ya kwamba akaweza kuambia wale watu na hii ujue ni zihaka. Anasema hivi katika kitabu cha hesabu 22 haya ni ile uh, ish, kitabu cha hesabu haya ni ya 22 na nane Kama banaki angenipa nyumba yake inayojaa fedha na dhahabu mimi siwezi kupunguza wala kuongeza neno lile Bwana atakao niambia Hii ilikuwa tu ni didae ni malingo anajaribu kuonyesha kwamba yeye ana uhusiano mzuri sana na Mungu na yeye hawezi kufanya lolote kinyume na Mungu lakini moyoni mwake alikuwa na mambo ya ukorofi alikuwa na mambo ya ufisadi alikuwa tayari kupokea ujira wa uzarimu lakini sasa hata alipokuwa anasema hivyo alikuwa na tamani tu apate ujira na aweze kupata kwa kujitaja na jina la Mungu Ni wangapi leo wanapotajirika sana katika ulimwengu huu wa kiroho Wanadanganya watu wanaendelea kufanya mambo ambaye haiwezi kufanywa hata na watu wasiomtaja Mungu Wanaendelea kufanya mambo makubwa maovu kwa runinga pia kwa redio pia kwa mikutano ya hadharani wanaendelea kuhadaa watu wa Mungu huku wakiweza kuchukua ujira wa uzarimu hivyo ndivyo baramu alivyo kuwa unapoangalia katika aya 19 aliposema ya kwamba hataweza kufanya lolote hata kama atapewa nyumba ya baraka baraki ikiwa imejaa fedha na dhahabu pasipo lile neno la Mungu Mungu atakalo basi akawaambia tena hata kama alikuwa na jibu lililojibiwa mara ya kwanza usiende na hao watu wala usilani watu wale maana watu wale wamebarikiwa bado anajaribu kufanya uganga wake hapa na kuwaonyesha hawa watu ya kwamba yeye ana uhusiano mzuri sana na Mungu. Anataka ujira wa udhalimu lakini anajiita kwa jina la huyu Yehova. Akawaambia basi mlale siku hii ya leo na ndipo niweze kuongea na Mungu na nione Mungu atasema nini. Basi usiku ule ule Mungu akaja kwa huyu nabi nabii akamwambia wewe inuka Mungu alikuja kwa Baramu akamwambia Hawa watu kumbuka sasa hapa hapa hapa ni shati lingine Hawa watu wakija kukuita. Uende na wao Hivyo ni kusema aliwaambia walale na anaambiwa na Mungu sasa ugoje Wakija kukuita Uende na wao. Lakini aya ishirini. hiyo inasema ya kwamba utakapoenda huko lile utakalo lisema ni lile tu mimi nitakuambia. Hapo ndipo tu mahali ambaye Mungu angeruhusu huyu mtu mshirikina huyu anaojiita kwa jina la Mungu aweze kwenda. Hawezi kumwachilia aende zaidi hapo. Japo kwa yeye hakutavuta kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu, lakini alikuwa anataka kujitajirisha kwa jina hili la Mungu. Ni watu wengi leo wanaoendelea kufanya kazi kama hii, ya kwamba wanataka kuitwa kwa jina la Mungu, wanataka kufanya miujiza, wanataka kufanya mambo makubwa, lakini wanafanya mambo ya ushiriki na mambo leo. Unapoangalia katika ulimwengu huu Ni watu wengine wengi sana wameingishwa katika mambo hii ya uchawi na uganga mambo leo wasipojua wengine unaona ya kwamba katika siku hizi tunapotembea unashangaa hata mifuko inaobebwa na watu inaja mambo ya uchawi mambo ya ushiritina mambo ya uganga mambo ambaye inaitwa kwa jina la Mungu na ni ajabu ya kwamba katika samani zile waliweza kuwako hawa kina baramu. leo kuna watu wanaofuata njia hizo hizo na wako tayari kupokea ujumbe wowote ambao unaitwa kwa jina la Mungu ikiwa inaambatana na matakwe yao na ikiwa inaenda sambamba na yale matarajio wanao tarajia ikiwa itaendelea kuwafaidi wao katika hali ya mambo ya ulimwengu huu wataendelea kuyafanya wakiita kwa jina la Mungu wakiendelea kuwa, kuangamiza dhamiri zao ningine wanaweza kufanya na wanaendelea kuonyesha kanakomba wameomba sana na wanaendelea kuonyesha ni Mungu amesema lakini Mungu hataambatana na mambo haya Biblia inasema hivi Mungu mwenyewe anasema watu wangu wamekataa kusikiliza sauti yangu na hivyo nami nina nami nina, ninawaachilia nina, nina, nina, nina mbali katika zaburi 81 basi 11 anasema watu wangu hawakusikia sauti yangu Israeli hakunitaka na hivyo nikawaacha waeze kuenenda katika mio njia za mioyo yao na katika mashauri yao laiti watu wangu wangenisikia bwana anasema na Israeli angeweza kutakaza njia zangu wakati wowote Mungu anapokupatia wajibu unastahili mpendo wa kuweza kuutekeleza kwa njia ile inao stahili kwa sababu Mungu anakupatia hitaji anakupatia wajibu ule akiwa na kusudi namtie yeyote asiweze kufikiria ya kwamba Mungu atachukua ata, ata, Atakubali yale ambaye unazingizia ya kwamba sikufanya hivi kwa sababu ya hivi Mungu wakipatia wajibu anakupatia wajibu Baram alikuwa amepatio nafasi ya kumtumikia Mungu lakini kwa sababu ya kupenda ujira wa udharimu akaweza kupotoka akaenda njia zake na Mungu akamwaachilia. Maana yake baba Mungu wetu hawezi kukurazimisha hata akikupatia vipawa ukikataa kumtukuza kwa vipawa hivyo anakuachilia uende zako na vipawa hizo anapatia mwingine. Biblia inasema hawa wa mwabu walikuwa wamekataa njia za Mungu na hivyo hawakuwa tayari hata kuona utukufu wa Mungu kwa wana wa Israeli bali walikuwa wanajaribu kutafuta uganga ni kama watu wale wanaojua ukweli wanajua ukweli wa Mungu lakini wanashaka na nguvu za Mungu na wanaona wanadumu katika uganga na katika uchawi ni wengi sana walio na ukweli lakini ni wachawi ni waganga Hawa watu wanakaa kuwili mguu huu unakanyaga upande wa ukweli na mguu huu mwingine unakanyaga mambo ya uchawi na wanaendelea kufanya uchawi usiku na mchana na siku za siku ya kanisa wako kanisani hawa ndiyo wazee wa kanisa hawa ndiyo madikoni wa kanisa hawa ndiyo wa madikonez wa kanisa lakini wanachika kuwili Biblia inasema Bara mwenyewe alikuwa na shika kuili alikuwa na uchawi alikuwa na uganga alikuwa na ushiritina na huku alikuwa anajita nabii wa Mungu ipo akaambiwa na Mungu Enda lakini lile nitakalo kuambia hilo hilo utakalo sema katika kitabu cha Hesabu 20 na 2 aya ya 20 akaambiwa yale nitakao kuambia hiyo ndiyo utaenda kusema hiyo ni, ilikuwa ni amri kutoka mbinguni imagine mganga mchawi sasa Anataka kwenda kufanya usha uchawi watu kwa watu wa Mungu, anaambiwa vile atakavyoenda kufanya. Moyoni mwake anataka kwenda kurani hao watu ili yaweze kupata ujira wa uzarimu lakini Mungu anamkataza na anamwambia there is no way, hauwezi kuarani hawa maana wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe kwamba tunakinga maalum sisi tuna Mcha Mungu na hatuwezi kuogopa hata shetani mwenyewe hatuwezi kuogopa hata uchawi hatuwezi kuogopa hata waganga maana ke Bwana ametuhakikishia kwamba ataturinda hata milele hata shetani mwenyewe akija hataweza kutupingiza Bwana asifiwe Ndipo basi akafurahia jambo lile kana kwamba ataenda akiwa na moyo wa kualani atawarani Biblia inasema ya kwamba malaika wa Bwana akasimama mbele yake jiani alipokuwa anaenda ili kumpinga na ndipo basi kwa sababu ya kumkasirisha Mungu maana alikataswa mara ya kwanza na sasa amefurahia sana anaenda ndipo basi maraika wa Bwana akasimama mbele yake kumpinga na wakati alipokuwa anaenda akiwa amepanda punda wake. Biblia inasema anaharakisha sana ili kusiweze kutokea ujube mwingine ummwambie asiende anataka mnyama aende mbio ili aweze kufika na ndipo basi maraika aliposimama mbele zake akiwa ana upanga ili akipita amwangamize yule mnyama akaweza kuona maraika naye akaweza kuona upanga akageuka upande akaacha njia na akaweza kuingia kwa shamba ndipo basi huyu mganga huyu anaojiita kwa na kuwa nabii akaweza kumtandika yule punda akamlejesha njiani hawezi kufikiria na hawezi kudhania ni nini kinaoendelea hapa akaanza kumtandika yule punda na akamrudisha jiani punda akarudi jiani lakini alipoenda muda simda kisha malaika wa Bwana akasimama mahali palipokuwa na bonde ambaye punda angeweza kwenda upande wa kulia upande wa kushoto na akatoa upanga ukiwa tayari amuangamize baramu. ule malaika ule punda akaona yule malaika anaupanga. na yule punda masikini akaogopa sana akajifinya kwa, kwa kwa ukuta wa bonde hilo upande moja naye akamfinya balamu mguu ndipo basi Huyo nabii mganga akamtandika yule punda tena. Ndipo basi yule punda akaweza kuja mahali ambaye tena. Hawezi kuenda hata kufinya kwa ukuta, hawezi kufanya lolote, hawezi kugeuka, hawezi kufanya chochote kile na akamwona malaika amesimama na ametoa utanga na ndipo basi yule punda maskini na lingine ila kujiangusha mbele ya yule malaika kabla hajaangamizwa wapendwa unapoangalia jambo hili malaika ako tayari kuangamiza mtu anaojiita nabii yeye ana macho lakini haoni. Punda anaona. Ndipo basi. Bara mwaka sana. Na akamtandika yule punda kwa hasira, akamfanyia unyama zaidi. Ndipo basi. Katika kitabu cha hesabu, Mungu anasema akafungua yule mpunda akaongea kwa sauti ya mwanadamu punda asiyoweza kuongea akanena kwa sauti ya kibinadamu na hapo akaweza kuzuia wazimu wa huyu nabii ni wangapi leo ambaye wamekuwa na wazimu kama huu watu ambaye wamepangawa na pepo Watu ambaye wanaendelea kufanya mambo ya ushirikina, watu ambaye wanajiita kwa jina la Mungu, watu ambaye hawawezi kutii sheria za Mungu, lakini wanapenda kuitwa kwa jina la Mungu ili waweze kujipatia udhalimu, ambaye ni utia wa uzarimu huku akiita kwa jina la Mungu kama Balamu alivyokuwa anafanya mambo ya kiuganga leo. Mambo leo imejaa katika kanisa za kikristo Wengi wanafanya mambo kama haya haya. Wengi wamejitajirisha kwa ujira wa uzarimu. Wengi wanataka sana waito kwa jina hili la Mungu na wanaendelea kusema wako na uwezo wa Qur'ani na wako na uwezo wa kubariki na wengi kwa sababu anataka kimbarikiwa wanapoitishwa hela ili waweze kubarikiwa wanatoa fedha zote wanaendelea kutoa pesa kwa watu ambaye wanajiita manabii wa Mungu na wanaendelea kuwatajirisha na huku wakiendelea ku Eh, kuwa, ku, ku, ku, ku, kuambiwa ya kwamba wamebarikiwa ama wanaendelea kununua mibaraka baraka kwa dia nyingine wanaonunua na wanaouza wote wako kikabu moja kwa sababu Bwana anasema yeye ana anabarika anapeana bure lakini wachawi na waganga wa mambo leo wanasema ni lazima uweze kufanya hii utoe kiasi hiki ndipo uweze kubarikiwa usipotoa kiasi hiki hauwezi kubarikiwa na unaona ni ujira wa udhalimu maana pale Nairobi kulikuwa na mmoja aliyekuwa anawakot watu vile watakavyokuwa watinja kusema bila ya halaiki wakitoa ushura wa uongo na wakati walipoletwa katika runinga wengi walikiri kweli hivyo ndivyo walivyokuwa nafanya lakini kwa sababu watu hawakuitishwa kwa nguvu waliweza kuadaiwa na wakahadaika hivyo ni kusema ya kwamba ujira wa udhalimu unaendelea kuonekana ukichukuliwa katika ulimwengu mzima ikiwa hii ililetwa na ili nazo katika katika Runginga na ikaletwa katika ulimwengu mzima je ulimwengu unaendekea wapi? Kuna wajira wengi wa udhalimu wanaojaa katika ulimwengu huu, lakini watu wana macho wala hawawezi kuona. Watu wana masikio wala hawawezi kusikia. Watu wako na umasikini mwingi, na shahidi muaminivu anawaita watu anawaambia, "Choni kwangu nyinyi mnasumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito, wapumzishe Anasema, "Mmekuwa na umasikini mwingi. Choni kwangu mununue za na dhahabu iliyoshwa muweze kutajirika. Joni kwangu niwapatie mdawa ya macho ili muweze kuona. Joni kwangu niwavike haki yangu ili muweze kufunika uchi wenyu Lakini wapendwa wanamwambia sisi hatuhitaji chochote. Sisi ni matajiri. Sisi tunaona sisi hata nguo zetu zimetufaa ubuka ya kwamba isaya alitabiri na akasema siku za mwisho wanawake saba wataenda kwa mume mmoja nao watasema tunataka tuitwe kwa jina lako chakula atakizako nguo zako kila kitu sisi tunajiweza lakini tunataka tutuitwe kwa jina lako Unaposikia Isaia anapotabiri mambo haya, anamaanisha nini? Mwanamke katika unabii inasimamia kanisa saba inasimamia ukamilivu Hivi ni kusema ukamilivu wa uasi katika ulimwengu huu wa Kikristo utaendelea kuitwa kwa jina lake Mwokozi Yesu, lakini hawataki chakula cha Yesu ambaye ni neno la Mungu linalotoka ndani ya maandiko. Hawataki haki ya Yesu ambaye inapatikana kwa kutii na kusikiliza za sheria zake bwana. Hakutaki. Hiyo ni nguo. Yesu akatabiri wa akasema, Wanasema sisi ndio sisi tunaona, sisi hatuhitaji kitu. Isaia akasema, watakuwa tu anataka kuito kwa jina lake na kwa mwokozi wetu akasema maneno haya sio kila mtu aniiitae bwana bwana atakaoingia katika ufalme wangu bali ni wale wanaofanya yaliyo mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Mungu ni gani unaposoma katika kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza anasema hivi katika sura ya 5 ya tatu na hii ndiyo kupenda na hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu tushishike sheria zake nazo sheria zake hazina shida waraka wa Yohana wa kwanza anasema ya kwamba kila asemaye kwamba anamfahamu huyu bwana wala asiki sheria zake huyo ni muongo wala kweli haimo ndani yake Baramu aliweza kukaribiwa kwa udhalimu wake Alikaribiwa na nani alikaribiwa na punda punda asioweza kuongea akaongea na sauti ya kibinadamu na kweli alikuwa wazimu huyu mtu kwa sababu hata kama punda alizuia yeye kuangamiwa kuangamizwa na maraika yeye alikuwa anajibu spunda You can imagine wewe unapoona mnyama wako akikuongeleza, hajawahi kuongea, haujasikia, lakini anakuongeleza, anakuuliza, mimi si ndimbu wako, si nimekuwa na wewe miaka yote, nimekubeba miaka yote. Mbona umenipiga mara tatu hii? Hata wewe ukiwa na akili kama simu endawasimu, utaweza kujiuliza maswali. Lakini kwa sababu alikuwa na wazimu, hata hakujiuliza na hakuwa na hiyo ni kitu. Punda anamuliza, nimekutenda nini? Umenipiga mara tatu. Unapoangalia katika kitabu cha hesabu. Anamujibu punda kama vile agejibu mwanadamu mwenzake. Anasema nini? Kwa sababu umenidhiki. Na kama ningekuwa na upanga mkononi ningepua nimekuua sasa hivi. ni kitabu cha hesabu. twenty nine Na ndipo Punda akamjibu. Akammuuliza, akamwambia, "Ni si mi ni punda wako. Maisha yako yote nimekubeba. Nimewahi kukutenda hivyo." Huyo ni mganga aliyokuwa na jiita nabii wa Mungu. Alikuwa anataka kwenda kutumia kuangamiza watu wa Mungu ili aweze kujipatia utajiri. Na yeye anaenda bio lakini hakuwa na uwezo hata wakuua punda. Can you imagine? Ya? Unaangalia hapa mtu mganga mganga anaojiita nabii. Anataka kwenda kulaani ku, watu wa Mungu. Na yeye hata ngumu ya kuangamiza punda ameshindwa hana wapendwa macho ya huyu nabii ikafunguliwa. na ilipofunguliwa ilipo akaona malaika na malaika akamzungumzia akamwambia mbona umepiga punda wako mara hiyo tatu nimesimama mbele yako ni kupinge. maana njia zako ni zarimu mbele yangu malaika akamfungua bwana akamfungua huyu huyu nabii macho na akaweza kuona malaika akaulizwa kwa nini umepiga punda wako mimi nimesimama kupinge. kwa sababu jia yako imepotoka mbele zangu na huyu punda wako aliponiona akageuka na kafanya hivyo mara hiyo tatu na kama angefanya hivyo wewe saa hii ungekuwa umekufa salaamu akashangaa akatetemeka akaanza kukiri mbele ya malaika unajua wakati mwingine sisi tunapojua jinsi maraika anavyoendelea kututendea tunataka kuungama dhambi zetu mbele za maraika. na maraika hawajaruhusiwa kuweza kutusamehe dhambi huyu mnabii huyu mganga sasa anaingima kifundifundi. mbele za maraika. anamwambia nimetenda dhambi nimetenda dhambi sikujua ya kwamba wewe uko njiani kunipinga nimefanya dhambi na ikiwa umechukizwa mimi nitarudi. uhai wake ukawa umeweza kuokolewa na mnyama. Aliokolewa na huyu mnyama. Aliompiga kwa, kwa kwa kwa hasira na kwa udhalimu. Na hivyo angestahili kumshukuru huyu mnyama. Mtu aliyejidai ya kwamba ninaambiwa Mungu macho yake ilipofunguliwa ayeye alidai ya kwamba nabi wa Mungu na alikuwa na dai ya kwamba yeye anaona maono basi kile kitu kilio kuwa kinamuinua katika hali ya kibuli chake ni maneno yale tu ninajua Unaombariki mtu unambaliki, na unapo ana anelaaniwa kiburi kinatusukuma alikuwa yeye amepofishwa na mambo ya ukorofi hangeweza kumwona malaika na unajua ya kwamba wengi wamepofishwa na Mungu wa dunia hii na wamepofishwa kiasi ya kwamba Nuru ya ulimwengu, nuru ya Mungu haiwezi kuwasus, kuwasukia kuasukia. Wakorintho huo 2:4 aya ya Anasema ya kwamba kwa kuwa Mungu wa dunia hii amewapofisha fikira zao wasiamini na wasiweze kuzukiwa na ijiri ya Mungu inayoleta wokovu. Ni wangapi? wameweza kupotishwa Sasa kutoka hapa Mfalme kutoka hapa huyu mtu atafanya nini Bala mwenyewe alikuwa ameweza kutoa ushuhuda Alitoa ushuhuda ya kwamba roho aliyokuwa ndani yake alikuwa ni roho wa ukatiri Alipoweza kumuumiza wa mnyama wake mara hiyo tatu kwa sababu Biblia inasema nini ya kwamba mwenye haki anajali uhai wa mnyama wake hiyo ni kitabu cha mezali 12 aya ya kumi. mwenye haki humfikiria mnyama wake na humuonea huruma lakini za mtu muovu ni ukatili. Watu ni wachache sana wanaofahamu ya kwamba wakati unapoendelea kumabuse mnyama ni ya kwamba malaika ako pale na anaona. Lakini Mungu anasema katika kitabu cha Zaburi 145 na aya ya tatu, ni ya tisa. anasema hivi Bwana ni mwema na rehema zake ziko kwa kwa, kwa kazi yake yote Wanyama waliweza kuumbwa wapendwa waweze kututumikia lakini hatustahili kuweza kuwatesa kwa njia kama hii mdzalimu huyu alivyo kuwa anawatesa na ukumbuke ya kwamba hata hawa wanyama ni kwa ajili ya dhambi iliyotendwa na Adamu ndio wanaendelea kuumia jinsi hii. Na ndipo unaona katika kitabu cha ja Warumi 8 verse 22, inasema ya kwamba tunajua viumbe vyote vinaomboleza pamoja hata sasa. Kwa hivyo mateso na kifo iletwa kwa sababu ya Wanadamu. na siku kwa damu tu hata kwa wanyama ndipo bala akasema kwa, kwa kwa hofu nyingi nimefanya dhambi nikujua ya kwamba ulisimama mbele zangu wacha mimi nirudi lakini bwana akamwambia hautarudi enda lakini ujue ya kwamba lile utakalo nena ni yale nitakao kuambia. Sababu 22 25, katika kitabu cha hesabu. 22:35. Malaika akamwambia enda nao tu. Lakini lile nitakalo kuambia hilo utakalo sema. Na akaweza kusonga na kwenda na hawa watu. Mungu atataka sasa kupitia kwa huyu mchawi aweze kutoa ushuhuda kwa wao wa Moabi ya kwamba Baram ni mtu powerless hana nguvu na waganga na wachawi hawana nguvu na kweli hivyo ndivyo alivyo fanya wakati alipomruhusu aende wa na ndipo sasa tutakuja kuona atakapofika hapo mambo itakuwa namna gani wapendwa ninapomaliza saa haya yetu yamesimekwisha ningependa niweze kuwaelezea nyote mnao muamini Yesu mwokozi wetu msiweze kuwa na hofu juu ya watu wanaojidai kuwa wanatumiwa na wana nguvu za pekee zilizo tokana na Mungu hawezi kufanya lolote mbele zenyu kuna watu wanaoteswa, wanao wanao wanaotishwa, na waganga na wachawi. Kuna watu wanaosema ya kwamba watoto wao waliharibiwa na watu fulani. Nenda kwa Yesu. Na uweze kuleta shida hiyo. Anasema njooni kwangu na shida hizo, Na nilifatie mizigo hiyo, nami nitaibebea. Na usichoke kwenda kwa magoti, mwambie Bwana shida zako, naye atakutatulia na wale ambao waliwatenda hayo kama wako. Walienda kwa ushirini na kuw kwa, kwa wachawi na waganga kama baramu. Wataweza kuja kukiri bele za haraiki. ya kwamba kweli Mungu wa Israeli ni Mungu. Hivyo unapokishwa na mtu na uganga na uchawi jua ya kwamba kuna nguvu nguvu ya pekee damu ya ndani ya damu ya Yesu na hiyo damu ya Yesu ina nguvu ya kukinga ina nguvu ya kutunza ina nguvu ya kuhifadhi na leo tumwendea Yesu ili atutakase na aweze kutukinga kupitia kwa damu yake na Mungu wetu atubariki tuombe Baba katika jina la Yesu Tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii umetupatia kusikiliza nguvu na uwezo wako. Tunakushukuru kwa sababu hata shetani anapojitoa muhanga kuweza kuangamiza watu wako. Wewe ndiyo kinga letu. Wewe ndiye bwana wetu. Wewe ndiye Mungu wetu. na Zaidi yako hakuna Mungu mwingine. Tunashukuru kwa ajili ya safari hii ya wana wa Israeli unapotuonyesha vile vile dunia yetu inavyoendelea leo kuna watu wengine hata wako ndani ya kanisa la Kikristo ni watawi ni waganga wana imani ya mambo haya ya ushiritina wanatesa watu wengine nami ninaomba katika jina lako wakati huu uweze kuwatembelea ili waweze kuona wameenenda katika njia ya uzarimu kama vile mbalamu alivyoenda katika njia ya uzarimu hata akaweza kupata ji la na uweze kuwasaidia waongoke warudi kwako maana unawapenda sana wale ambao wameona kana kwamba wameteswa na mambo ya uchawi na uganga wajulishe ya kwamba wakurudie na wewe ili waweze kuwa na kinga na waweze kuleta shida zao maana unasema tukutweke vedara zetu maana unatushukulia sana asantii kwa ajili ya kuwa Mungu zaidi yako hakuna mwingine. Tubariki na utuninde na ututunze hadi tuonane siku nyingine katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.